Az elmúlt időben, amikor különböző társaságokban, hát bűsorokban beszélgetek másokkal, akkor azzal a hozzáállásommal, amelyel alapvetően rendelkeztem, és amivel átmenetleg felhagytam, de visszatértem hozzá, hogy az egészet bármiről van szó, vagy az esetek zömében az emberi kvalitásokkal, az emberi minőséggel, az emberi magatartással hozom összefüggésbe, olyan mértékben kerültem partvonalra, hogy ez egészen elhihetetlen. Tehát mondok egy egyszerű példát. Itt van az ellenzék listája, ahol azt hiszem, hogy a második Szannis Én Szannis olyan mértékben nem tudok kiegyezni a saját történetem miatt, hogy nem tudok gondolni a listára. Erre lehet azt mondani, hogy ez körűség. És nekem át kéne látnom tehát nem szabadna meglátnom Szabniszló Sándorban az emberi minőséget, de számomra a listát minősíti, hogy ő a második, és itt leviszem a hangsúlyt, és ezt sorolhatnám tovább, ezt a csintalan jobban tudja, mint te, mert mi erről gyakran beszélgetünk, ráadásul azt sem mondhatnám, hogy ő nem fogja a pártomat, de azt minden esetre tapasztalom, hogy ezzel nem csak úgy magamra maradok, de azzal is szembe kell, hogy nézzek, hogy mások azt mondják, hogy ez nem praktikus szempontok, már pedig amióta kejfejancsi van, ebben meg a horn a, a tájkozottabb amióta én létezem, én az emberekhez és az emberek társaságához, beleértve a világ dolgaihoz is mindig így közelítettem, Függetlattól, attól, hogy a 70-es, a 80-as, a 90-es évek volt, és most nem fogom felsorolni az összes évtizedet, amikor éltem. Nincs kérdés? É, de um, én amúgy örülök, hogy ezzel kezdted, mert szerintem um, nem csak szaniszlóval kapcsolatban, hanem másokkal és a legismertebb ezek közül Gyurcsány Ferenc, másokkal kapcsolatban is a közéletben a vita valahol a végén abban csúcsosodik ki, hogy na de hát a Gyurcsánnyal nem. Most tegnap voltam egy vitában, hogy egy, egy amúgy nagyon érdekes figurának mondtam, hogy... <köhö> azért szerintem, ha egyébként a hazaidőjéről van szó, vagy egy közösségről van szó. Most tényleg ez a, a mérlegelés ugró pontja, hogy nekem személy szerint szimpatikus -e a közösséget. De ha van neve, akkor ennek az embernek is lehet neve? Jó, a Puzsérnak mondtam, hogy sose fogja megbocsájtani a karácsonynak, meg úgymond a DK-nak, hogy egyszer föltörölték vele a padlót. Innentől kezdve... A, a gyurcsány és ha úgy tetszik a baloldal megítélése az egyébként tisztafejű elég analitikus képességekkel rendelkező személy elveszíti a józan eszét most a kérdés az az hogy te a szanisztóval együtt akarsz -e élni egy társaságban vagy mondjuk például az érdekel, hogy mi van ezzel a városra vagy ezzel a kerülettel és hogy egyébként a lista egészére szavaznál le én nem azt mondom, hogy orbefújva kell szavazni, de hát az a helyzet, hogy az abszolút személyes ügyeken kívül Jó, a kommunizmusban lehetett mondani, most lehetett De akkor hogy hadd mondjak erre, hús, egy olyan példát, ami az én ifjúságomra vonatkozik, és akkor megint a Gáborra hivatkozom, vagy ránézek. Én ezeket a dolgokat a magánéletemben, és aztán a munkámban is, amit egyébként meglehetősen igyekeztem közelvinni a, a munkámhoz, tehát a magánéletemet és a munkát összehozni, ami nem volt egy jó döntés, de ez velem összefüggésben van. Én ott te személyes találkozókban próbáltam feloldani, vagy a magánéletemben, vagy úgy, hogy beszélgettem velük. Tehát ha nekem gondom volt a gyurcsányjal, vagy a gyurcsánynak velem, akkor beszéltünk. És ez egyébként lassan megszűnik, és akikkel én beszélgetek, azok a gyurcsány véleményét hordozzák, miközben nem a gyurcsány. De Janita, listáról beszéltél most a szaniszlóval. Én pükében. ezt a szó képletes értelmében mondtam. A Tehát listát? A, nem, a, nem a listát, hanem a hozzávaló kapcsolatot. Ja. Én a szaniszlóval ezt megpróbáltam feloldani, kerestem, nem sikerült. Nem tudom, föl kell ezt oldani, nem értek el. Probléma, that... hogy. Én is valahogy be, becsatlakozik. Én nem is ezt azt szadni szót kicsoda, de életemben. Nem, nem ismerem a, a problémát, nem tudom, hogy ő kicsoda. Tudom, hogy egy kerületi polgármester, tudom, hogy e, egyik pillanatra a másikra átlépett az MSZP-ből a DK-ba, és ezek szerint most egy fontos ember, ha ő a második ezen a listán, akkor ő ott egy fontos ember kell. Hogy ha jól tudom. E, de én még nem látom, én is láttam ezt a listát. De amit kicsit, kicsit általánosatban e, érdekes és fontos, amit mondasz és nyilván ezért mondtad, ez, ez a, az a morális része ennek. Az, része. az, ez. Hát, hogy, hogy a politikában vannak-e morális ö, szempontok? Ö, engem, ö, nagyon, ö. engem rám nagyon rossz, néz, ö, rossz szemmel néznek a tekintetben, hogy ezt hangoztatom, és valójában egy egyéni sírőlem gyűjteménynek tüntetnek fel, miközben próbálom ezt a magam személyén túl is értelmezni, belértve, hogyha kérdezik, akkor tudok konkrét példákkal szolgálni, de a a való kudarcom után te ezt pontosan látod. Szóval a, csak hogy egy kicsit ö, ilyen ö, napi politikásabbá feszítsük ezt a cuccot, hogy értsék, akik ha véletlenül rá találnak, hogy ugye, nekem, nekem abszolút morális problémáim vannak ezzel a Magyar Péterrel, tehát abszolút létező morális problémáim szerintem az, aki vasárnapi ebédnél fölveszi titokban a felesége beszélgetését, majd ezzel évek múlva előáll, figyel, nem figyelembe véve a három gyereknek a sorsát, az nekem egy nagyon komoly morális probléma. Mégis azt gondolom, hogy a politikában hozzá nagyon közel álló emberek, a baráti köröm, a, a, a, azok, akikre hallgatok, akiket <gül> szeretek, oly mértékben lelkesednek azért, hogy valaki, akikről, akiről egyébként ugyanazt gondolják, mint én mégiscsak visszaadja számukra a politikai reményt, és itt tudják ezt választani, hogy egy dolog az, hogy most mit gondolunk arról, hogy akkor, ha, ha gyurcsányozzak én is, hogy a gyurcsánya a 2006-tól 2000 8, de főleg 2008 után milyen, hova vezette a saját pártját, a saját, az, és ezt az országot, és egy más dolog az a mostani politikai helyzet, amiből ki kell mászni, és hogy ez fölmentést adhat egy csomó mindenre. És én magam ebben nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert nekem bennem is vannak ilyen morális gátak, amiket nehezen tudok túllépni, és bizony van olyan helyzet, amikor azt mondom, hogy még a befogotó se segít, hogy de ugyanakkor meg próbálom meg megérteni, hogy, hogy másoknak, akik ugyanúgy gondolkodnak szaniszokló magyar péterekről, gyurcsányokról, Orbánokról, olyan példát is tudok mondani, ki azt mondja, hogy hát én tudom, hogy ez egy gazember ez az Orbán, de mégis azt gondolom, hogy ennek az országnak, még mindig sokkal jobban tesz, mint amennyit ti tennétek, a ti jönnétek, mondja rám, akinek is. Jelenleg nincsen semmiféle politikai szándék ambíciója. Tehát, hogy, hogy valahogy a politika valószínűleg a szélesebb tömegeknek nem a moralitásról szól. Hogy az, az, az már egy furcsa viszony a politikához, egy túl, elnézést, hogy ilyet meg egy túlfűtött viszony a politikához, hogy az emberi ilyen morális szempontokat is felvet, Hogy egyszerűen arról van szó. Ez korábban hogy... is így volt? Nem tudom. Hát nézd, ugye el akarom a te haverodat bántani, de hát a Horgyulával is nekem nagyon-nagyon finoman szóval nagyon sok morális problémám volt Jó, világi hát életemben. Te... Most pedig ő már a, a, egy hősként vonul be a történelemben, mint aki megmentette az országot 95-ben, mondjuk. Bár mondhatnám, hogy a haverunk volt. Nagyon én, számom, én nagyon kér... tudom, de nem azért... Én volt nekem éppen elég bajom vele, nem erről van szó. Szóval, Arról nem is beszélve, hogy néhány dologban mint kiderült, utólag abszolút igaza volt, tehát mindegy. Én nem gyúcsányoztam. Én szoktam. De nem, nem, nem azért muszáj, ugye na, olyan érdekes állapotba került a magyar közbeszéd, amelyik magyar nyelven folyik, tehát jószerűen minden beszélgetéshez kéne egy magyar-magyar tolmács. Én pont azt akartam elmondani, vagy akarom elmondani, hogy ezzel a gyurcsányozásról is le kéne állni. Erről le kéne állni. Mert egymást mondjuk például 900 szavazót jelent, amúgy pedig nem tudom elképzelni, lehet, hogy hatalmas a tévedek, de nyugodtan fogadnék bárkivel, hogy mondjuk a DK 900 ezer millió szavazója nélkül 2026-ban nem lesz rendszerváltás. Ez az egyik dolog. Szerintem nagyon sok ember azért azt gondolja, a, nagy mondom, szerintem nagyjából ugyanazukra gondolunk, ismerősenk és barátaink egy része, amikor most meg van őrülve Magyar Péter ügyben, akivel kapcsolatban személy szerint és a politikai indítását is bűnben fogantnak, gondolom, ahogy pont az a morális szempont vezérli, hát hallgatom őket, hogy és akkor, és akkor most úgy le fogja váltani. Tehát van egy morális szempontjuk, csak amúgy meg hülyék, mert ez nem így bűködik meg egyáltalán. És én, én, én amúgy, meg miután a politika jellemzően, nem tudom, ez a világszellem, vagy trendi, jellemzően a pillanat uralásáról szól, ebből adódóan persze ez lényegében immorális. És döntően és számtalan esetben hazug. Azt meg Őrizzük a lángot, én azt gondolom, hogy akkor lesz ez egy kicsit jobb, hogyha meg fogja tanítani te a történelmet ezt az országot. Mert most megint házhoz fogyunk menni a lószer számért, de nem baj. És hogy Magy gondolsz? Hát arra gondolok ezekre az illúziókra, amik most keltődtek. Itt a magyarok istene jó belekavarta trutymóba, e Azért azt jelenzően elfelejtik ebben a, legban a beszélgetésekben a magyar példáról összefüggérve, és a mozgalmáról összefüggérve, hogy ez a sztori lényegében három hónappal a választások előtt indult, és az ellenzék őrült hendikebben van, mert ez a pasi most bármit ígér, és mindenki azt annak semmiféle előzménye, ellenőrizhetősége nincsen. Az olyan embereknek, akiknek van érzéke a frajdi elszólásról, meg van valamiféle politikai, dramaturgiai tapasztalata, akár a korokán, akár nem, az tudja, hogy ez hova fog kifutni. De hát most itt van az Isten adta nép, hát rájongjunk. Hát arról nem beszélve, hogy politikai szempontból most két ellenzék van, ami még sose volt. És a két ellenzék kinyírja egymást, ami szintén még soha se volt, a nyilasokat én, én nem gondolom. Én nem a nyilasokról beszélek, jó, én olyan, azt mondom, hogy a Magyar Péter az jelen pillanatban alapvetően az ellenzék rovására né. Igen, igen, igen. Jó, jó. Ami egyébként meg a Fidesz már hajtja a vizet, de az egészben az is benne van, hogy amikor én ezt az egészet elkezdtem, hiszen én politikusokkal olyan nagyon sokat a 2000-es évek után kezdtem beszélni, előtte ez annyira nem volt jellemző rám, legfeljebb ha 168 órának dolgoztam, és azt se tudom eldönteni, hogy ez nem lesz, nem túl sok-e, amit politizálással foglalkozom, foglalkozunk, abban, meg biztos vagyok, hogy régen. Ezeket a dolgokat én nem különböző véleményműsorokban beszéltem meg különböző emberekkel, hanem az érintettel. Aki előbb-utóbb rendelkezésre állt, ha nem állt rendelkezést, akkor valahogy kikényszerítettem, és ha morális kérdésekről beszéltünk, akkor legfeljebb a válaszai alapján jutottunk el morális kérdésekhez, mert én konkrét dolgokra kérdeztem rá, ami lassan teljesen megszűnik, és helyette van egy ilyen előörs ezek a véleményműsorok, ami mögött a politikus egyébként csak hallgat. Legutóbb már annak voltam fültanúja, hogy egy véleményműsorban hivatkozta, hivatkozott rám Kocsis Máté Magyar Péterrel kapcsolatban, ami korábban Magyar Péter és Kocsis Máté között valósult meg közvetlenül, most pedig egy olyan közvetítő közeg jelentkezik, és nem a személyem a fontos ebben, mert az ip annyira lényegtelen, mintha bárki más lenne, ami az egészet teljesen értel lenné teszi. Mint hogyha nekem a csintalannal, ha beszélnem kéne, akkor veled kéne beszélnem, és én azt mondanám, hogy nem akarok veled beszélni, mert a csintalannal akarok beszélni, most pedig a legkülönbözőbb emberek beszélnek a csintalan nevében. Azt sem tudom, hogy a csintalan tudja, hogy az ő nevében beszélnek. Mindannyiunknak van hologramja, nekem is volt nagyon sok, nem? Ó, de hogy ne, hát több. Jó. Okay. Nem, de, de csak a... Egy fél mondat az, hogy nem maradjon elfizetlenül. Én azért azt gondolom, hogy a, amit most látunk Magyarországon az a a Fidesznek legalább annyira árt, mint az ellenzéknek. Tehát az nagyon Ettől nem, nem vagy földobva. Nem, csak mondom, hogy nem ne maradjon ez így elvaratlanul, mert van, van egy ilyen álláspont, hogy a, a Orbánék röhögve nézik ezt az egészet. Szerintem ez nem így van. Az Orbánik nagy bajban vannak, és ezt a bajt nem az ellenzék okozta nekik. Hanem csak Jó, csak én nem szeretném, mód. ha az én hazám egy kollektív gonosz molaszkal lenne, kihúzlak, nem. De, de nem válik kollektív. Azért, azért mert a a Szanyi Sándorról, a Gyurcsány Ferencről, az Orbán Viktorról, a Magyar Péterről nincs az embereknek Morális értelemben álláspontja, mert nem így közelítik meg ezt a dolgot attól, nem lesznek amorálisak attól, távolságtartóbbak lesznek a politikától, és vannak hiteik ebben a dologban, hogy ki az, aki megoldja az ő problémájukat. Szerintem a Magyarországon egyértelművé vált, ami egyébként 2014-ben és 2018-ban is egyértelmű volt. Az egyetlen válasz, hogy 2010 és 2022 a két pont, ahol a magyar társadalom politikai értelemben létező többsége azt gondolta, hogy a Fidesz nyerjen. 14-ben, 18-ban ez nem így volt. 14-ben is és 18-ban is az ellenzéknek volt többsége, és az ellenzék nem tudta megoldani ezt a problémát. A tízes választás, ahol a, a, a, a, a, a, a, a MSZP-SZDS világgal való leszámolás történt, nekem is felelősségem van sokunknak, az egy egyértelmű dolog volt, és a 22-es, ami egy háborús hisztéria okán jött létre, tehát az a, a, egy valódi háborús helyzetre ráépített hisztéria okán. Nem az ellenzék bukott meg 22-ben, 2010-ben a kormányzat bukott meg. 22-ben nem az ellenzék bukott meg, hanem elcsalták a választást azzal, hogy súlyos milliárdokból azt a az, látszatot keltették az emberek fejében, azt a Lé, virtuálisan létező látszatot, hogy itt holnap el fogják foglalni az országot, nézd meg ezt a két pacákot, a Márki meg az Orbánt, melyikre bíznád ebben a helyzetben a hazamegmentését. És nagy többség azt gondolt, hogy az Orbánra bíza, teljesen függetlenül, hogy mit gondol morálisan az Orbánról. És most megint ez a helyzet, hogy ebben az országban többsége van annak újra, mint ahogy 14-ben és 18-ban, meg 2006-ban, meg 2002-ben is, többsége van annak, hogy nem kér Orbánból. És ez a többség keresi magának a megoldást. Igen. És a megoldást nem tudja találni azokban, akik akár önhibájukból, akár önhibájukon kívül nem tudtak megfelelni ennek az elvárásban, keres magának egy másik megoldást. Fogalmazhatok durvában? Azt csinálsz, amit hát most úgy értem, hogy a diagnózis lényegében abszolút egyetértek. Én, én, én azoknak az embereknek a haragját és indulatát érzékelem, mondjuk például annak a 900 ezernek, aki részt vett az ellenzéki előválasztásban, ami egy, egy őrült nagy teljesítmény volt, és noha úgy van, ahogy mondod, azért egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy nem a, a, az előválasztásnak, meg az összefogásnak, mint intézmények, a csődje e, volt az az eredmény, hanem azok én, akik ebben részt vettek. Mert noha, a közvélemény, vagy az ellenzéki közvéleménynek már akkor is az volt a szándéka, meg szerette volna, de ezek túl azon, hogy hülyék voltak kezdve, és mindenki felelős benne. Tehát a karácsony a villamosával, a márki Zaj, a előválasztás megjelenésé utáni össze beszédével, és sorolhatnám az őszintétlenséggel, azzal, ahogy szivatták egymást, úgymond az összefogás nem égít, egy más haladt, hát ez is ez a magyar költerféle történet. Ez eb, ebben, ebben a közegben azért ilyen nagyon erős és domináns. Most, hogy amúgy meg abban neked teljesen igazad van, és abban is igazad van, hogy amúgy pedig ez azt is jelzi, hogy iszonyúan elege van sokaknak abból a rendszerből, amivel szemben egy politikai erő nem jelent meg. Ehelyett megjelent amit, hogyha nagyon csak a szövegnél maradok, akkor meg annak a deklarációnak az eredményeképpen, hogy a néppártba szeretné vinni a pártját, akkor azt mondom, hogy a jobb pozíció elvileg. De én azért őszintén szólva, egy magunk között mondom, hogy én annak a felétse se hiszem el, amit mond, túl azon, hogy most hallottam el, először hosszasan beszélni, most a puszélféle háttokba. Roppant tanulságos. Uh, újból újból megerősödött bennem, és azt hiszem, hogy most már nyugodtan állíthatom, hogy ez egy ez egy bán. És ráadásul és egy csomó tekintetben pont olyan életfődés. Hát, lét, nem hát lét, hogy nem volt hártók? Hm? Hát beléd, hogy nem volt hártók? De most azt én leszarom, Jani, most komolyan kitérdekel, most azon poénkodjak, hogy, hogy állítólag a kócián vezette azt a műsorzat, az három mondatot, három kérdést nem tudod föl. Van ennek Mindegy. Jelenség. Na lényeg, szóval, ja, még egy dolgot akartam mondani. Az a helyzet, hogy, hogy az, azt a névsort, amit végül is a János állított előszani és tette föl, hogy az erkölcs ez mennyire így, meg úgy, azért azoknak az embereknek, akiknek a nevét soroltuk, az erkölcsi felelőssége is más. Mert hogy <tosz> itt az ő esetükben a közéleti felelősség, az, az sokkal súlyosabban méretik meg. Majdnem nem érdekel a szanisztóval kapcsolatban, hogy, hogy is mondjam neked, erkölcsi értelemben, hogy hogy kerül fel a listára. Amúgy az meg érdekel persze, hogy akik az országot reprezentatív módon vezették, azoknak miféle erkölcsi Jó, meg. Tehát tegyük hozzá, mérdekel. lehet, hogy nincs is lista, akkor valamit félreolvastam, de a szó oda. virtuális értelmében e, e, akkor is Uh, én nem kérek abból, hogyha ő azon rajta van. Uh, és ugye abban is szemben... Ki Kinek a listájáról fog <gül> És más listákon nem találsz, hogy akit nem szeret. Én alapvetően most abban ingadozom, hogy -e hogy, hogy unikum, de akkor nem kicsi. De akkor segrészege fogok elmenni, én, de ez botorkálni. Nem én, tudjátok, én. Megínni, az unikumot, nem tudjátok meginni. Az unikum, a... Gábor, az a a unicum is álljon már meg. Van. Tök mindegy. Tőlem az lehet is, lehet viszki, bármi. Jó, csak, csak ne mondjuk. tudjam elolvasni azt a papírt, amit elém raknak. Vagy amit magam elé rakok. Ez az egyik verzió. A másik verzió, hogy... Valamit rárajzolok és bedobok. Egyrészt akkor arra a kérdés, a kommunista unikuma az, amelyik nem a cvakféle recept szerint volt, mert a cvakkék elvitték a receptet, a, és, a, és a, akkor csinálták a, a, az antivilágba. Egyébként a, a, sokkal jobb volt. Igen? Egy. Kettő, szerintem. az a helyzet, hogy úgy látszik, hogy egy mélységes immoralitásba fogok zuhanni. Nem tudom, meg hiszel, ezek után, hogy most elmondom, hogy én bizony... <coughs> A, a, a listára, a, természetesen a baloldali listára fogok szavazni, tehát a MSP párbeszéd listára, és ha ez így fog menni, mert azért a politikában szerintem ez egy elég fontos dolog, a végén gyurcsányfal leszek, esküszöm, pedig aztán zsig, hogy is mondjam, nagyon megvan a véleményem, és tettem is talán valamit annak érdekében, hogy annak idején ez a politika megbukjon. Na, de ebből a paradigmából ki kell szállni, és még egyszer mondom, én a DK közössége nélkül belemélyezhetünk meg, ha akarja, beszélhetünk arról, hogy miért is gondolja ezt az ember, de egy kétharmados rendszert kétharmaddal lehet leváltani, ehhez az is kell, és természetesen persze teszem hozzá, hogy annak az új kétharmadnak azonnal alkotmányozó nemzetgyűlésként újra kell konstruálni a választójogi jogi törvényt, az alaptörvényt, és ki kell írni egy évben belül egy rendes demokratikus választást. De hát ez nélküle nem megy most, és ezért rúgjak be, és ne írjam majd alá 2026-ba. Két, két kérdés van ennek kapcsán, amit mondasz. Érthető, amit mondasz. Tudjuk, hogy te melyik oldalon állsz, és ebben ezt őszintén fel is vállaltad azzal, hogy te be is léptél egyébként a süllyedő hajó felé száguldó <gül> csónakba, ami egy érdekes helyzet. És ezt, Mentő csónak! Ez nagyon tisztességes, és nekem nagyon szimpatikus volt. De, de egyrészt egy picit térünk vissza a magyar jelenségre, mert ja. a magyar Péter jelenségre, mert én ezt a jel, ezt a, a e, e, ezt egyrészt a magyar Péter megjelenését, én egy következménynek jólom. A az Orbán világ, Orbáni világ szétesési a következményének, nem az ellenzék szerencsétlen kis, kis, kis a következményének, hanem az Orbáni világ belső struktúrájának a szétesésének, mint ahogy ezt az egész botrányt, ami nagyon fontos embereket sodort el, és ezt már kezdjük elfelejteni ebből a, erről a Fideszes ja. nem mentő csónakról, hanem hadihajóról, ugye, anyahajóról. És a Milyen fontos emberek sodort Hát sodottam. én a Novákot nagyon fontos embernek gondoltam, a, a, a, a, aki, akivel az Orbánnak nagyon komoly tervei voltak meggyőződést. Az Orbán egy fontos ember, a Novák nem. De én szerintem ez, ez, ez, ez egy káderpolitika szerves része volt. Akár a Novák, akár a Varga, aki már előbb megbukott, de az ő bukása is már ennek a rendszernek. Én nem de a sakkozót nézem, nem a bábukat. De én szerintem nem ilyen, szerintem ezek bonyolultabbak, ezek Igen. a rendszerek. Nem lehet leegyszerűsíteni. A magyarnak az a szerencséje, hogy az Orbánnal szemben neki tényleg senkivel nem kell kiegyeznie. Az Orbán azért egy közösség élén van, még akkor is, hogyha uralja ezt a közösséget. De egy olyan közösség élén van, ami sérülékeny, ami képes óriási hibákat elkövetni, ami be, tele van belső feszültségekkel, és ezek a feszültségek elén kerültek. Egy rossz állapotban lévő ország, minden szempontból, találkozik azzal szembe, hogy nem csak ő van rossz állapotban, mármint családilag, társadalmilag, szociális értelemben, és így tovább, és így tovább, hanem azok is rossz állapotban vannak, akik csinálják a politikát. Kiderül, hogy a király mesztelen, és az mondja ki a mesztelenséget, aki benne van, aki közelről látja aki látta ténylegesen mesztelenül a királyt. Ez egy új helyzet, és szerintem ez egy nagy értéke ennek a körténet. Ezt nem tudjuk elintézni azzal, Ebben hogy... neked, neked látszólag igazad van, de az, amit te a Magyar Péterről mondtál, az összefüggésben van azzal a rakétasebességgel is, amivel halad, hiszen egyébként azok a konfliktusok, amelyeket te az Orbán kapcsán és a saját közegével összefüggésben mondasz, azok potenciálisan tuti, hogy benne vannak ebben a Magyar Péter féle mozgalomban, de a sebesség mellett nincs mód, idő, kedv ahhoz, hogy ezeket kiéljék. Azok, akiknek egyébként a mozgalmon belül problémájuk van Magyar Péterrel, azok ma nagy valószínűséggel sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ennek a férfinak, mint ami egyébként a vele kapcsolatos gond, és aztán, hogy ez a sebesség lassulásával előjön -e vagy sem, tartok tőle, egy igen. Szeretném aláhozni még egyszer három hónappal a választások előtt indult a történet, nincs még előzménye múltja, stb. Lesz. Mert kénytelen. Van. Hát ízint, intézményesülnie kell. Hát azért ne el, ne felejtsük el, hogy a dolog mivel indult. Azzal indult, hogy valaki föltette a Facebook oldalára, aki egyébként amúgy nem sokkal ismertebb volt, mint bárki más, hogy neki van egy hanganyaga. Ami vélhetően egyébként a belőső kormány meg fog bukni. Majd megjelent ugye a partizánban is elmondta, hogy nyilvánosságra fogja hozni, és másnap a kormány megbukik, a repülőgépek motorja be van izítva, és az a közönség, amelyik ezt már olyan régen várja ezt az ígéretet, és annyira megunta, nem átélve se kulturálisan, se egyébként, hogy mondjuk egy választásokon nyugvó parlamentáris demokrácia hogyan működik, hiszen az ellenzék egyfelől többet foglalkozott egymás szapulásával, mint a, a rendszer szapulásával, és már évek óta ígéri, hogy meg fogja buktatni, hát most itt van. Most az a helyzet, hogy előbb-utóbb, hát figyelj ide, az, az uniós választás. És rátett egy lapáttal, annak nem örülök, hogy a Dobrev is beszállt ebbe a izébe, hogy és akkor, hogyha olyan lesz az uniós választás, akkor előrehozott választások lesznek. Lesz a lesz, szart. Ez a másik dolog, a, a, a, a harmadik meg az, hogy, hogy, hogy, hogy hát az intézményesülés, igen. Hát azért nekül, kell, hogy legyen annyi valóságismeretünk, hogy... Ki? Hát, hát például az, hogy azért az, az intézményesülés ez nem egy egyszerű dolog. De belétlenek a mostani az. működésével se vagyunk tisztában. Hát a Magyar Péter, a Tisza és az összes többi már most egy intézmény, nincs egy ember, aki olyan kérdéseket tenne föl, ami ennek az intézménynek a működésével kapcsolatban kérdést tenne fel, vagy ki tudná váltani azt, hogy egyébként érdemleges kérdésre, érdemleges válasz szülessen? Van, vannak ilyen emberek, némelyik meg, meg is tette ezt, meg is teszi, a közönségettől agyfaszt kap, meglincselik, tudok nem egyről, akik, akik még odáig is eljutottak, hogy a Facebook oldalukat bezárták, tudok olyan szerkesztőségekről, rádiós, nyomtatott a legnyilvánvalóbb csak hogy hogy tudjuk miről beszélünk a HVG ahol az mi kedves közönségünk akiknek a zöméről én azért azt gondoltam hogy az ország demokratikus értékrendjét képviselő kedves közönség és hát itt, itt váltam szabad, de rájöttem, hogy egyébként a rajongó az minden esetben rajongó, és falkaként viselkedik. Jó, pontosan, rajongó én kerül rajongóval előttem. szemben. Eddig az volt az Orbánnal a baj, hogy neki hogy ő, ő, ő nincs is, mert ő egy nem isten. Nem volt, nem csak ez volt a baj. Én ezt értem, de Magyar Péter lassan felnő mellé. Ő érte is hát rajonganak. A, a rajongók, a rajongó viselkedés miatt. De hát ezeket én értelmes embernek ismertem. De, de nem. De szerintem de nem, ez nem... Nem, nem popkultúráról kultúr, van szó, az Orbán esetében sem, szerintem több, többről van szó. Az, a rajongás az az, amikor a, mit tudom, és nem, nem jut eszembe, a Rolling stones rajong az ember, amikor a, a, a, a, én voltam életemben egyszer, mikor itt voltak Rolling Stones koncert, hát és egy a öltözőbe volna. is bejutottam, az egy rajongás, nem vagyok rajongó, de láttam ott rajongókat. Az Orbánnak nem rajongói vannak, hanem hívői vannak, Jó, és ez okay. szerintem mást jelent, az Orbán ugye 2006-ban a második Igen. bukása után rájött, hogy azt kell mondania, amit az övéi hallani akarnak. Nem érdekes a történet. De ez a, hívő, ez a hívő jelleg, ez kiegészül a rajongással. De, de, ez, de, ez egy, de várjál, ez egy képített egy re, rendszer, a Úgy, ahol, ahol 2006-ban arra jön rá Orbán, hogy azt kell mondani, amit az ennyi meg hallani akarnak, és 2018-ra képít egy olyan rendszert, ahol be tud költözni a saját emberei fejébe, Igen. és azt is, ő tudja megmondani, hogy mit szeressél hallani. Hát de, de a Magyar be, Péter ezért De bocsánat, ez egy választási csalás az a mert ezek ezer milliárdokat Persze. költöttek el erre, képítettek egy olyan rendszert, ami nem az Orbánról szól, nem Persze. az ő személyes kvaliszásáról szól. És itt se arról van szó, hogy megjelent a, a mini Orbán, vagy az Orbán ö, ö, ö, pont kettő, vagy kettő pont nulla, vagy nulla pont kettő, vagy mindegy, a Magyar Péter esetében, hanem van egy valódi Feledősödő társadalmi igény, hogy nem akarunk ebben az országban élni, amit ti Orbánék kínáltok. Két millió ember akar élni, de másik, másik, három meg már nem akar, a többit meg nem érdekli. Én értem, ér. de aki vár egy buszra, és és el akar menni valahova, annak nekem mégiscsak szólnom kéne, hogyha jön egy busz, és rá van írva az egy szám, ami egyébként hagyományosan nem arra felé megy, mint amiről tudom, hogy az illető menni akar, akkor szóljak neki, hogy ez ugyan busz, de nem az ő busz. De ő már ott áll ezen a buszmegállóban, megállóban, melegben, hóban, esik. Én ezt értem, fagyban, csak azt fogom neki Évek mond... óta. Oké, okay, rendben van, de jön egy fogom busz nekik... végre. Én ezt értem, Megtisér. de azt fogom mondani, Hátra. hogy ő ugyanennyi ideig fog majd gyalogolni onnan vissza, mint amennyi ideig erre a buszra várt. Hát, de hát ha nem így lesz. Hát, ha nem így lesz. És azért ebben az értelemben társadalmi igényekről beszélünk, nem buszmegállókról. Felerősödik a magyar társadalom egy jelentős részében az, hogy nem szereti azt, amiben él. Nem komfortos neki. Rosszul él benne, rosszul érzi magát. Megjelenik, van egy csomó párt, Akiket egyáltalán nem érdekel, hogy mit gondolnak a szavazói. Ugye az ellenzéki pártokkal a legnagyobb probléma, hogy leszarják, hogy mit Én gondolnak az a szavazói. Neked hiába van igazad, Gábor, mégis a szélhámos az, aki ezt az érzületet ismerve meglovagol valamit, amit egyébként nem biztos, sőt, a szélhámos esetében egyértelmű, hogy nem tud kielégíteni. Számomra a magyar Péterről nem derült ki, hogy szélhámos-e vagy sem, de önmagában az, hogy felmerülhet annak a Tanulja, hogy Szélhámos számomra egy fosztóképző. Jó, ebben neked igazad van, én visszatérek a buszmegállóhoz, tudomásul, hogy hagyni kell, hogy elvigye a busz, és akkor majd hagyni kell őt abban a helyzetben, Értem. amikor rájönni. Én csak magamat tudom És adni. egyébként, és egyébként ne, én, én nem, meg nem a magyar Péterről beszéltem. De nem biztos, hogy az a busz arra viszi, amire mi akar. oké. A nem busz és a busz között értem, amit mondasz, de azért mégis van remény, lehet, hogy arra visz. És ez azért valaminek a visszaadása, nem? Az a szám, ami a homlokára van írva a magyar Péternek, nekem nem az a szám, ami egyébként a vigálomással kapcsolatban az évfejemben Nekem nem de nagyon sokaknak nem. Én ezt értem, én ezt értem, én ezt egy tömegpszichózisnak tartom, és miközben benne van egy. De több, van, de több van benne, mint tömegszűrő. Egyrészt nagyon jelentős nem. elem itt a kíváncsiság, szóval azt ne felejtsétek. Igen. Hogy nem, nem, nem, én azon vitatkozom, hogy itt a rajongással, az is egy fontos szempont, mert azért látszik, no. hogy, de, de, de, de, nem de, de, de legalább ilyen fontos a kíváncsiság, a, a, a remény egy pillanatra való feltűnést. Gábor, keversz, mert amit te mondtál, politikailag, amit vitatkozni se tudnék, mert nem értek hozzá. De vannak elemi dolgok, amely a kíváncsiság, megmondom neked, micsoda az a macska, vagy az a kutya. Erről valószínűleg többet tud a csintalan. Megszagolja, visszamegy. Megint megszagolja, visszamegy. Az az elfogadás, ami Magyar Péter kapcsán de, van, de az a kíváncsisággal de, nem fér össze. De, János, különböző szintjei vannak szerintem ennek. Tehát a, ami, amikor, ilyen, a, amikor elképesztő mennyiségű ember kimegy egy kisvárosban egy ilyen rendezvényre, tehát mondjuk mit tudom én, Mohácson ott van Ezer ember, a lakik, akik ember, abból mondjuk tízezer e, tud járni, vagy azért, vagy azért mert gyerek, azért nem, vagy azért nem már olyan akkor marad minden tizedik ember elmegy, tehát a politikai értelem létezők száma, az borzasztó sok. Figyelj. És ennek, ennek egy része lehet, hogy olyan, amit te mondasz. Egy másik része pedig egyszerűen kíváncsi arra, hogy na most akkor mi van? Nem, én nem vitatkozom vele, én csak az ellenérzéseimet mondom, és próbálok megérteni benneteket, de semmiképpen nem beszélek le benneteket, ami a buszt illeti, ott is a kétségeimnek adok hangot, és ezzel felvállalom, de, hogy meglincselnek, de, de nem, mert nem, már olyan régóta várnak buszra, hogy nehogy már a fiala magyaráz de, el nekik, jó, hogy ez hova visz. Világos, de gondoltok abba bele, hogy itt van ez a hatházi, aki ugye a nagy leleplező Kitesz valamit erről a pacákról a <gül> asztalra, majd elmennek megbeszélni, hogy most ezt leveszik az asztalról. Abszurdum Gábor. Hát vesz vagy teljesen abszurd, csak. Ez mondom, a hatházit egész egyszerűen szögletes zárójelbe rakja. Mondhatok kezdve, a hadház jó, az hat így De látod, hogy mégis a dolog működik, mert azok, akik ebben a történetben gondolkodnak, azok. Én ezt értem, mondják, de nekem nem az a dolga, hogy elfogadjam, hanem nekem az a dolga, hogy megértse. Így van, csak a megértéshez az is fontos elem, hogy Próbáld meg azokat is, és nyilván próbálod megérteni, akik, akik mégiscsak kimennek, mégiscsak ott vannak, mégiscsak főhírét tud válni, hogy magyar számomra leg, legdöbbentőbb, hogy a egyik fontos online felületen, a második vagy harmadik legnézettebben egy napig kint volt, hogy Magyar Péter Lángost esik sarkadon. Nem az, hogy mit mond, nem az, hogy hányan vannak, nem az, hogy kivel beszél, hanem hogy lángos teszik. De tényleg ez egy napig főhírként kint volt. De ez, Most ugye akkor az, az újságíró az, felelőssége. Az, ez azt jelenti, hagynak. hogy ő egy mégcseke. Igen, az azt jelenti, hogy az újságíró számára is egy reményt keltő helyzet van. Nem, nem. az azt jelenti, hogy annyian kattintanak rá, hogy a főszerkesztő nem engedi levenni az írást. Biztos, hogy ezt is jelenti, de akkor akár, akár lehetne egy valódi politi ez egy, ez egy politikai felület, tehát nem a. Nem nem, nem a bulvár felület, Csinta, ott se érdekes hát, egyébként. Hát. Hadd kérdezzek valamit, egy alapvető dolgot. Azt meg csintalan, mi eddig ebben a nagyjából fél órában miről beszélgetünk? Arról, amiről most az ország nagyon beszél. De ez mi? A magyar közélet aktuális helyzete, meg a magyar jövő. De mi most arról beszélgetünk, mint amikor Déri János elment Indiába, mert rákos volt, és azt gondolta, hogy ő majd Indiába miközben vagy a Bajorimre tehát, hogy valójában mindent elhisznek, csak meggyógyuljanak. Arról beszélünk, vagy nem erről beszélünk? Na, nem, azért nem. Annál is inkább nem, mert egyébként nyilván az elő fogalmaztam, azt akarom mondani, hogy mindazok a szempontok, amelyeknek egy részéti egymás vitató szempont magyaráztatok most el, ezek mind egyszerre vannak jelen. Tehát én nem azt mondtam, hogy itt mindenki rajongó, mm -hmm. nem is gondolom, nem, sokféle. Sok. Amikor volt a Kossuth tél, akkor csináltuk a kötött fogást, ültem ott kint a kocsmajtó előtt, amikor jöttek, mentek az emberek, hát ott nagyon érdeklő, hogy a Szlovákiából jöttek kutyapártasok. Miért jöttünk? Kíváncsiak vagyunk. Aztán ott van a remény. Van. Nem mindenki remény. Kufár, de ugyanakkor vannak azért, már bocsánatot kélek, most a, a, a majdnem teljesen ártatlanul Magyar Péter Reményt árul, reményt, és nem lehet tőle számon kérni szinte semmit. Lehetne, de most a remény mindent felülír. Minden, az esély, a változás, hogy minket unnak, az egésszel tele van a hócipőjük, és persze különböző reakciók vannak. Visszatérve ahhoz, amit te megmondtál, az nem csak arról szól, erre utaltam az előbb. Elutaltam itt az elmúlt hetekben, nem vagyok reprezentatív minted, de elég sokkal beszéltem, igen, a független sajtó egy részében hát, kattintást hozott, meg támogatókat, meg esetleg támogatók visszalépését, hogyha csak azt a kérdést föltették, mondjuk a Magyar Péterrel kapcsolatban, amit a János feltett, vagy feltettek bármilyen kérdést, vagy 4500 ötszáz példányal többet adtak el, vagy 4500 ötszáz példányal kevesebbet. Meg volt olyan médium, aki éppen a gyűjtések elős közepén kellett, és volt kénytelen mérlegelni. Most édes hát jól is. valamit Mi történt a hatházival, és mi történt a hátvégével? És Hávégével a hatházi... Hát, és mi történt a hátvégével? Nézd, a ha, Hát a három ember, aki... Én ezt kéltem, de beszél. most én téged De kérdezlek. most, oké, okay, hatházi. Én nem vagyok meglepve, mert egyrészt én mélységesen tisztelem azt a munkát, az effektív munkát, amit elvégzett. Szinte az egész ellenzék helyett, de ennek a fiúnak annyi politikai érzéke van, mint ennek az asztallábnak. <tosz> és úgy meglincselték a saját közönsége, itt beszélek a lincsről, hogy arról kódult, és amúgy is egy vagányos ember, hát gondoltam, hogy a leszek ebbe az izébe, majd utána visszatérünk rá, de nincs is politikai érzékeny, tehát ő ebben nem tud. Hát még Hát itt a Magyar Péterrel kapcsolatos konfliktus keresztül. a HVG-ben mi történt? A HVG-ben most mondom, a Magyar a Dezső Andrásféle cikk kapcsán nagy balhét tört ki, ott, hogy most helyén való volt, vagy nem volt helyén, és a HVG olvasói, előfizetői nek mértékében és mennyiségében megjelent ez a Konfliktus, mert a magyar Péter fanok, azok hajlamosak arra, hogy azt mondják a tulajdonosnak, meg ennek, annak, mannak, ezt máshogy is lehetett tapasztalni. Ez nálunk is egy komoly vita volt, a magyar hangban, uh, uh, uh, hogy akkor most mit kell ilyen helyzetben csinálni. Mert egyrészt egyébként az, hogy a magyar Péter volt kétszer a címoldalon, az egy komoly példány szemnövekedést hozott. Nagyon komolyan. Olyan, hely, olyan helyeken, ahol lehetett azért általában magyar hangot kapni, ott se lehetett kapni, én se kaptam meg. De ugyanakkor az is tény, hogyha az ember ránézett ezekre a rohadt komment falakra, én nem, nem most azért ez nagyon érdekes volt. Hát olyan elképesztő lincs hangulat volt, hogyha véletlenül valakinek bármilyen kérdése volt ezzel kapcsolatban, abból a körből, amelyik az én szeretett hazám, és nem mindenkitől természetesen. Tehát, Hát most volt ez a plakátvita, hogy most mit mondott a magyar Péter, és hogyan, meg milyen kontextusban ugye a Dobrev Klára Szent Alexandra plakát kapcsán. Hát édes Istenem, olyan emberek, akik még a szájáról szitokszót se hallottam, soha egy darabot se, olyan anyázásba törtek ki, hogy az valami elképesztő. Márha véletlenül valaki megérzést tett arra, hogy hát ez a duma azért meglehetősen necces volt. Márhogy a, az a duma, hogy, hogy a gyerekek megállnak a növésbe, ha el, eltújott a szablon. Gábor, ugye szokták mondani, sajnos nem én találtam ki, hogy a jóslás egy nehéz dolog, különösen, hogyha a jövőre vonatkozik. Te mernél június 9-ére, és utána gondolni a tekintetben, amit te hát ez én Mi van a fejed? Én azt látom, hogy ez, ez a magyar... Péterféle történet, ez június 9-ig biztos, hogy kitart, azt nem látom, hogy, hogy ez bedőlne. A Fidesz azt gondolta egy darabig, hogy egyrészt, amit te is próbáltam, hogy ez őket nem érinti, érinti. Nagymért, nagy tehát továbbra is az nagyon Igen. fontos, hogy ezeket őket borzasztóan érinti. Egyébként közvetlen politikai értelemben is, mert aktívabbá teszi az ellenzéki Igen, szavazót, mint a sajátját. És ez egy abszolút új helyzet. Tehát az, hogy ma egy ellenzéki szavazó sokkal inkább el fog menni szavazni, uh -huh. mint egy Fideszes, aki azt mondja, hogy menjetek az anyátokba, hát szégyeljetek már magatokat, hogy miket műveltek, meg mi a Ezt megyek el szavazni. Ezen persze dolgoznak, hogy ez ne így legyen, ezért van ilyen iszonyatos erővel jelen az ő életükben az Orbán. Az enyémben nincs, nagyon jelen. Az utcán jelen van ott benyomulnak százmilliókat, milliárdokat költve, hogy megpróbálják ezt ellenpontozni. Nyilván valamennyire fogják tudni. Oké, okay, eljön kilencedikén. E, e, e, tehát e, -én szerintem a, a Magyar Péter jelenség működni fog, ami azt jelenteti, hogy neki akár 5 vagy hat képviselője is lehet az Európai Unióban, és akkor itt jön egy nagyon lényeges probléma, hogy ahogy ezeket a képviselőket kiválasztották, aminek mindenki tapsolt, ami szerintem teljességgel elfogadhatatlan. Tehát az lesz a helyzet, hogy három perces filmek alapján döntjük el, hogy Magyarországot milyen hat ember képviselje. Mert ha egy politikai közösség kiválasztja ezeket az embereket, akikben én megbízom, akiknek odadom azt a, még ha azok fideszesek is, ha én bennük, azért az csak egy garancia. Most fogalmunk sincs. Halvány? Tehát mondjuk lesz hat, mert most csak a hasamra jutok a hattal lehet, hogy ez csak mégy. De valahány képviselők. Ezekről az emberekről egyről tudjuk, hogy kicsoda ez a pap. Ugye ez a református igen. lelkész, akit legalább látunk. Igen, akit látunk egyszer szerepelni. A többiekről fogalmú sincs. Lehet, hogy ezek szélső balos vagy szélső jobbos figurák, akik egyébként már bárhol. Tehát mondhat bármit a magyar Péter, hogy majd a néppárba, Na. semmilyen kötelezettségük nincsen. Oda mennek, ahova akarnak. Tehát egy kiszámíthatatlan helyzet. Ez vonatkozik az önkormányzati választásra is? Ugyanez vonatkozik az önkormányzati választásokra, hogy úgy tud beavatkozni ez a, a ma még hogy mondjam, ténylegesen nem létező mozgalom, tehát egy virtuális valóság jelent meg az életünkben, ami bármilyen szinten be tud avatkozni. Ki tud jelölni győzteseket, rá tud mutatni valakire, és azt mondja, hogy te leszel. És akkor teljesen független attól, hogy az ő produkciója, az élethelyzete, a, a mögötte álló emberek. Tehát ez a virtuális világ, amit egyébként az Orbánék teremtenek, ennek egy ellentétet, de nem az ellen Orbán, azt nem gondolom a Magyar Péterről. De ez a virtuális világ jelenik meg, hogy azon kell ma nagyon gondolkodni, hogyha tényleg még van két napja, hogy állítson egy listát Budapesten, ugye, és a budapesti lista akár kaphat három-négy helyet is, miközben lehet, hogy a Momentum, aki mégis itt van az életünkben, ix év óta, ismerjük az embereiket, tudjuk mit produkálnak, Egyet -egy se. Ez is elképzelhető. Azért ez a világ felfordulása, de én nem bánom, hogy ez a világ felfordult, mert olyan, egy olyan masszív van szürke és érdektelen politika értelemben. országban éltünk 2022 után, Amiről ha itt ülnénk most is, nem lett volna ez az egész botrány, amit nem a magyar kezdetű, és még egyszer mondom következmény, hanem a, a, az Orbánik összeesése kezdett, amit én nagyon-nagyon komoly problémának látok. Ez a morális válságuk, ami azt arra került ezzel a majdnem le, jelentéktelen ügyjel, hogy ezt a szerencsétlen hülyét, aki már otthon volt, azt kiengedték, ugye erről szól a történet nagyjából, de mindegy. A, a, a, hogy, hogy egyszerűen fölborul minden, és újra lehet gondolni, hogy újból el lehet gondolkodni azon, hogy mit akarunk. Hogy mi, és ez szerintem egy fontos dolog, hogy, hogy ennek van és lehet, hogy ennek lesznek áldozatai, igaztalan áldozatai. Hogy lehet, hogy ennek a következtében pártok, ki fog derülni, hogy nincs 900 ezer, amit te mondasz. Hogy az nincs annyi. Most. Jó, azért mondom, ki, ki fog derülni. Ki el fog egyezni az ellenzék a Magyar Péterre? Ez, ugye ez a június 9-e után. ez kérdeztem. Június 9-e után szerintem Egészen akkor merülnek fel azok a kérdések, hogy ki ez az ember, mit akar ez az ember, kik vannak mögötte, nem tudjuk. Ez nem egy kifele, ez egy van-mensó. Az Magyarul sok... előbb megválasztjuk, és utána így kiderül, van. hogy ki Így el. van, így van. Ez a helyzet fog előállni. Ugye én biztos vagyok ember, hogy abba, hogy ez nem egy van-mensó. Én csináltam már politikai kampányt, Tudom, hogy mi munka. Elképesztő teherbírása van a faszinak, tehát különleges. Én ilyet ritkán láttam, tehát én dolgoztam SZDSZ-es politikusokkal, azok híresek voltak arról egy kettőt kivéve, hogy nagyon keveset bírtak. De ez a pacák, amit elbír terhelést, az elképesztő. Hát ez az adrenalin is Nyilván, de Nyilván, de, de kell, hogy mögötte emberek legyenek, akikről fogalmunk sincs. Ez egy probléma, hogy én nem tudom, hogy ki. No, csak tört. ugye ezt, hogy előbb megválasztjuk, utána kiderül, ez, ez némileg János emlékeztet ő. a magyar zeneházában a Secret koncertre, amit a Batával beszélgetve, aki ott főigazgató, mondta, hogy ez egy érdekes kísérlet, aztán utána visszakérdeztem, hogy milyen volt, és mondta, hogy egy érdekes kísérlet volt, és ha jól emlékszem, akkor azt mondta, hogy nem biztos, hogy megismételjük, ami azt mutatja, hogy nem biztos, hogy bevált, Hozzátéve, hogy nincs üldözési már néham, és most nem kezdem el a körmondatokat, azt ti akiknek van hitel előttem, egyértelműen kizárjátok, hogy Magyar Péter nem egy Fidesz közeli projekt? Én még az első nap a követ azzal éltem, hogy én előttem nyitott ez a helyzet, a kérdés az, hogy jöttte vagy küldték, én nem tudom, és még menet közben is történhet az, hogy hát, hogy is mondjam, jötté csinálták, tehát, mert azért ez egy valószínűleg egy, egy szituatív, tehát a szituáció nagyon detekt, kivételes pillanat, ez az öt, a morális összeomlás, mert azért a református egyház, csak úgy mondom, hogy ott, ott mi történt. Azon kívül én olvastam az oroszországi szociáldemokrata-bolsevi párt történetét. mert annak idején ugye, az bennem, szóval el tudom képzelni például, hogy az Orbán úgy dönt, hogy odadobja a rogánt koncnak. Uh, nagyon jól lehet tudni, hogy Beri Eftárs és Jagoda Eftárs és Jelzsó Eftárs milyen okból, milyen marketinggel uh, jutott el odáig, hogy tarkol lőik. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, uh, nem akarom megismételni, amit a Gábor mondott, én számomra politikai örömet okoz, hogy így választotta ki az embereket, nem tudok vele vitatkozni, mert ugye én nem tudok tényeket ezzel szembeállítani. Tudom, hogy ez hogy zabálja a nép. Hát most egye meg, amit főzött, magyar, majd leszállom. Te mondtad a hologramot, nem egyértelmű, hogy egy húsvérfigura vagy hologram. Uh, de még egyszer, hát mondom, nem egyértelmű. Nekem ez a kérdés még mindig nyitott, majd ki fog derülni, de igazából nem is olyan nagyon érdekes. Nem? Uh, nem. Uh, uh, a harmadik... Uh, Tudod, János, csak a benzinpénz mibe kerül? Persze. Csak a benzinpénz. Természetesen. Amúgy, amúgy meg azért, hagyd legyek már annyira szubjektív, neked más élményeid voltak. Én 1991 őszétől 94 a választási győzelem utáni néhány hónapig még évente egy számagam néhány elvtársammal és barátommal ők is megcsinálták. János Ugyéri bajal Szekeres, Katona Béla, jó magdasofőrrel, 160 ezer kilométert mentem évente. Azzal a körülményen súlyosbítva, hogy 6 on álltunk, és a választókra vadászni kellett, és ennek fejében, hogy más nem mondjak, annyi szarpálinkát kellett megindom, hogy majdnem belepusztultam. Szóval ezt hagyjuk már, ezt is öregen, jaj, fárad, olyan sokat dolgozik, szegény magyar péter. Öcseim, három hónapig ez... Én ez nem, ennyi. Én, én nem. Hát uh, ez egy most, egy jellemzően visszatérő dolog, ez állandó. visszatérő de, de nem, a, a, te is válaszolj létszósat. Válaszolok is. csak hát No. Jó, Jó, csak azt mondtam, hogy ehhez infrastruktúra kell, és ehhez kell sokat dolgozni. Én is 1993. január, 1994 április a választásig mind a 176 választó körzetben voltam. Jó. Tehát őszintén szólva, a én is tudom. Csak, a csak a, nem, nem, nem, én szerintem egyre együtt is ez egy teljesen fura energiabomba ez az ember. Szerintem és ez egy fontos tulajdonság, mert azért ez, ez szerintem ennélkül nem megy. Tehát azok, a, én gyakran találkozom, ellenzéki politikai szereplőkkel, és mindig szoktam mondani, hogy az azért az probléma, hogy egyikőtöknek se véres a tenyere, hogy minden áról Jó, hát Ez a sajtó is hozzájárult, tehát Így amikor van. volt egy nagy gyűlés, és akután utána még elmegy a partizánba vagy nem tudom hova, és elmondja még egyszer ugyanazt, mint előtte, de most azt kérdezem tőled. Igen. Én is erre akartam, mert ez, ez nem érdekes ebben a vitában, nem érdekes, ebben, mert nem olyan fontos. Az, a, én én Kizártnak tartom ezt az SSK-es elméletet. Tehát olyan nagy kockázatot jelent Magyar Péter az Orbánék számára, hogy ekkor a kockázatot se szükségük, se lehetőségük nincs, hogy vállaljanak. Én szerintem nyomon követhető, ahogy ez a, az ember beleszeret ebbe a történetbe. Hát ahogy, ahogy az első interjú után, amit megnéz két millió ember, ugye a partizán, e, ahol még azt mondja, hogy szó se lehet arról, hogy ő bármikor is politikai szerepet vállaljon. Ugye ez még akkor, ez a mondatok hangoznak ott el. Vele szeretem, hogy elkezdik az utcán fogdosni. Hogy elkezdik Jó, azt mondani az. neki, hogy csináld. Hogy, tehát ez a fajta helyzet, ő tolódik bele ebbe a szerepbe. Nem tudom elképzelni azt a, hogy hűhelyt, ahol ez kitalálható Mind és mert olyan kockázatai vannak, hogy ennek nincsen értelme. Tehát ennek semmi, ennek egyszerűen nincsen értelme. Azt gondolom, hogy azt, gond, azt hihetik az Orbánék, hogy nekik ez kevés járt, hogy nem az ő problémájuk, hanem az ellenzék problémája, de ha ebből kinő egy működőképes ellenzék, az nekik abszolút problémája. Itt most kivételesen egyszerre csináltunk ugyanúgy a, a, a csintalannal, nem tudom, hogy egyébként volt-e rólunk, totál valószínűleg nem. Um, hát hát igen, végül is piros vagy fekete, tehát ez, ez, ez nagy leszámítva, hogyha nulla jön ki. Ha megbukik, akkor el lehet mondani, hogy tessék erre képes a mai ellenzék, én nem tudom, én biztos nem élnék ilyen eszközökkel, mert én nem vagyok politikus. És egyre nyilvánvalóbb, hogy a politika az egy olyan szféra, amivel én a nap 24 órájában foglalkozhatok, de megérteni sem De mi az, fogom. hogy megbukik? Nem fog ő megbukni. Félejt, akkor nem megbukik, hanem hogy kiderül, hogy a működése rossz. Ki fog derülni? Hát nem az, hogy rossz, de nem az, mint amíg... Így, az, így, így. Így pontosítok, igazad van. És akkor akkor azzal időt és teret nyer, milyen mértékben fogalmam nincs. Egy olyan lutri, ami az én bőrömre megy. Hát itt az is egy kérdés, hogy erre a, a tőle balra lévő ellenzék hogyan fog reagálni, hogy fogják megélni. Végül is a, az ellenzék rajta kívüli része és a nyilasokat nem ide számítva, Cetelum Cenzeó, hogy fogja feldolgozni a kilencedike utáni eredményeket, mert azért azt hiszem, hogy egyik se fog kapni orgazmust. Hát nem lesz egy olyan nagy... Uh, kíváncsi abály. leszek azokra a beszélgetésekre, a bakácsikra és meg is majd, amikor erről fogunk beszélgetni után. Én majd is, majd is kíváncsi vagyok. vagyok. Én is nagyon kíváncsi. Még... Én, én még az eredményekre még jobban kíváncsi. Na úgy, jó, jó, jó. jó hát. Na de az nagyjából úgy lesz, ahogy mondod. Hát, szobál, de nem de. Tud, szóval azért nagyon bizonytalan a dolog. Azt látjuk, hogy a kutatásokban mindegyikben, hogy a, a magyar jön föl, az ellenzék Igen. bizonyos pártjai tűnnek el. Igen. Tehát, hogy a, a leginkább ugye ezeknek a... a, a Magyarhoz hasonló projektet vívő pártok, tehát a Momentum, Momentum a két futják ezek a kis jobboldali pártok, ezek lényegében terep nélkül maradnak, tehát a, a, nem csodálkoznék, hogyha a Márki zaj a végén azt mondaná, hogy vagy nem sikerült összegyűjteni, vagy ha sikerült, akkor inkább nem indulunk, és azt javasoljuk, hogy támogassátok Magyar Péter, tehát én már Látom ezt, a, itt van előttem, és nem beszélek a többiekről, akik is söprődtek a politikai porondról, tehát én nem, nem tudom mióta nem látta, nem hallottam Vona Gábort sehol, tehát pedig ugye arról volt szó, hogy lehet, hogy elindulnak, tehát nem tudom. Egyébként a régi stábbi egyébként ott a Magyar Kétermény. Én is hallok ezt ilyen igen, De hogy, nem, hogy azért hát, valakik a... vannak ott, akik, tehát a... A, a... a volt pártigazgató. Új helyzet jön létre, és, és szerintem ez a helyzet egyébként, a, csak a, ebben, de nem vitatkozom vele, csak mondom, hogy szerintem a, a DKMSP párbeszéd eh, szövetséget is érinti. Az egyetlen eddigi ellenzéki politikai válasz a Magyar Péter jelenségre egyébként ennek a szövetségnek a létrehozása rossz ütemben, későn és félszívvel, mint mindig, azt a gyurcsán szokta. Tehát nem látom benne az elkötelezettséget, mert ennek van értelme. Tehát de ez szövetség? A, ez a MSP párbeszéd, vagy MSZP, dk, DK MSP párbeszéd, hogy nem tudom milyen felrendben mondja. Ah, ez talán e, így van ABC-ben, mert ez a annak ugye a, a Gyurcsány projekt megbukott. A Gyurcsány azt gondolta 2022. április 4-én, nincs itt semmi baj, én megnyerem ezt az ellenzéki e, roncsderbit, én leszek a legerősebb párt e, 2024. június 9-én, innentől kezdve mindenki hozzám igazodik. Ezért nincs együttműködés Mindenki akarodjon. Ez volt a koncepció. Ez teljesen megbukott, ugye? Ezt látjuk. Meg. Ehelyett jött egy olyan koncepció, tulajdonképpen már 2023 őszint, tehát jóval a magyar megjelenése előtt. Ezt akartam hogy, hogy ba, Így van, hogy egy baloldali fordulatot kell. Ö, hogy nem megy ez, a, amit mi kitaláltunk, hogy mi vagyunk a demokratikus koalíció, tehát mi vagyunk középen, hanem mi szociáldemokraták vagyunk írtelen, ugye, váltásként. Oké, okay, de ennek van értelme, tehát azt mondani, Igen. Magyarországon vannak baloldali szavazók, azt látjuk, Igen. hogy 20-25 százaléknyian vannak, ez nagyon jelentős, ebben igazad lehet, hogy ez kerülhetetlen ez a töm, csak nem biztos, hogy Gyurcsány tudja ezt megoldani. Hát Há én nem, nem vagyok biztos. Nem, neked abban, te figyelj ide, ha a kérdést így teszed föl, hogy gyúcsán tudja-e megoldani, természetesen nem, hiszen ez azért egyrészt itt van a történelmi múlt, a reflexek, a beidegződések, a karizma hiánya és a Mennyi Pénzt költött a gyógycsánya. Egy Gáboré azért fejezben, megoldani a -e mit? Az, hogy legyen a baloldalnak egy értelmes értéke, annak a 20-25 nak akik léteznek Magyarországon, akik Még. nem fogják a magyarban megtalálni. Lehet, hogy most átmenetileg igen, de a június után rájönnek, hogy nem ilyen lovat akartak. Hát most, ez... most ez a szövetség, ez hogy el? Hát ugye ez létrejött, de nem látom, hogy működne. Tehát nem látom azt, hogy, hát, ö, hogy működne, azt látom, hogy ilyen kényszeredetten, szeretném Karácsony fölküldik a wursli a színpadra, mert hogy ez mutassa, és közben a Komjáti nevű Imre az kimegy ököllel, munkás ököl, vasököl, szóval, hogy mintha a 19. század... El... De jó, azt csinálják, amit, most, amit egy kampányban csinálni kell, járják az országot, nem igaz egyébként, úgy generálisan is hazugság, hogy egyébként az ellenzéki párt, nem az, nem az volt az ő bajuk, hogy nem járták az országot meg, nem azért. Nem, nem. Azzal együtt, hogy ez a baromság mindig előződik. Az volt a bajuk, hogy nem a szavazóiban gondolkodtak, hanem magukkal foglalkoztak. Ez volt a bajuk. Jó, Csinta, az a helyzet, hogy ha komolyan veszem a kérdésedet, én egyiktől se vennék használt autót. Senki. Janikám, hát nélkület fogjuk megnyerni, ha így, a 30-as választások. És ha megnyeritek, akkor ki nyeri? Nem Azt mondja hogy ha ti megnyerítek, akkor ki nyer? De Mi? kit képviselsz? Hogy én kit A hazát. És ki a haza? Mi? Értem. Hát te majd utálsz. Ahol te mindig vagy, ott van a haza? Igen. És most hol vagy? Mi? Hát most egy kicsit uh, azt hiszi a haza, hogy... Básút van a haza? Nem. Én most vagy? türelmesen kivárom. De hol vagy? Azt én... mondod, hogy jó, te vagy a, a szabadság A szabadságvilágában. Az melyik párt? Az, hogy én pontosan tudom, hogy ebben a rohadt fogok megdögleni. Egyik párt se. Van egy párt, vagy ez a koalíció... De most eneletmondásba a... kerül. Hát persze, talán, te tele vagyok ellentmondással, Így is fogok meghalni. Viszont ez a konglomerátum, koalíció, szövetség, egy dolog biztos, hogy a, a csórót fogja képviselni. Nagyon remélem. Nagyon remélem. És ilyen értelemben a Magyar Péter megjelenése kifejezetten jót tesz. Hát azért Magyar e, például tegnap elmondta, tegnap előtte, a harcot. nagyon érdekes volt, és ez kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, hogy hát, hogy így ez a tetves unió, mert mindenféle szociális szempontok mögé bujkálva tönkretette a magyar e, kamionosokat. Mert azt adták elő, és ezzel a helyzetbe hozták a nyugat-európai kamionosokat, hogy munkavédelmi, szociális és közlekedés biztonsági okokból szabályozták a kamionosok forgalmi izéit. Na most, öcsém, tehát ez a pasi teljesen nyilvánvaló, most nagyon primitíven fogok fogalmazni, ez bizony a nemzeti nagy tőke politikai és rendszer szintű stabilitását óhajtja megvalósítani. Ebben majdnem biztos vagyok, leszámítva azt, hogy majd annak idején, ha módjára rá, Kegyeskedni fog 3-4 ember elvitetni a bilincsbe, és egyébként mindenkinek orgazmusa lesz már, aki annyira hülye, hogy ezt beveszi. Szerintem ennél érdekesebb a történet, mert a, szav a szavazói nem ilyen. Nem tudom, hogy a magyar Péter milyen, ugye erről beszéltünk. Hát. Ebben az az érdekes, hogy nem tudjuk, hogy milyen. Ha megtudjuk, hogy milyen, akkor majd meglátjuk, hogy hát, hát, milyen lesz. Abu, most, igen. most az az izgalmas, mert nem tudjuk, a szavazói biztos, hogy nem olyanok, amilyennek leírtad most őket. Tehát mögötte... ez egy, nem fura, ez egy De nem fura, hogy leírunk valamit, aminek nem ismerjük a vezetőjét, de többé-kevésbé ismerjük a követőjét. Hát az elég furcsa ilyen. De azért most nem mondtam teljesen. A követői tán. nagyon sokszínűek. Tehát Értem, a, igen, a, de sokszínűségében, sokszínűségében ismerik őt. Én, én nem voltam, világos, se én ismerik. Én egyetlen egy tüntinse se voltam ott, nem De nem támadkalak, én csak azt kérdeztem, hogy nem furá, hogy a követőket ismerjük, a vezetőt meg nem. De de, de ez, ez, ez ettől, ettől működik most ez a dolog. Igen. Tehát ez benne a, a, az érdekes... Ez olyan, mint az önvezető autó, tehát hiányolom bele a sofőr miközben nem valóda. Hát... Nem. Tehát honnan Nem. tudjam, hogy ez egy önvezető autó, Nem. vagy egy autó, ami megy a lejtőn, és előbb-utóbb mint a sofőr ez nincsen olyan, benne, neki megy Ez olyan, mint el. amikor nagyon, nagyon sokáig egy nagyon rossz és, biz, és, és, és bizonytalanságot jelentő sofőrrel dolgoztál, vagy ültél mögötte, és hirtelen kaptál, most úgy látszik ma a buszokkal és egyebekkel foglalkozom, hirtelen kaptál egy olyan sofőrt, akiről el tudod képzelni, hogy talán jó lesz. Nem biztos, nincs, nem Igen. tudod róla. Lecse, kaptál jó. egy új sofőrt. Ez az egész egyébként egy dologról biztos, hogy szól, és ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, hogy valami rettenetes dolgot éltünk meg az elmúlt 12 évben. Az előtte se volt sokkal jobb, vagy másféleképpen volt rossz, de hogy egyébként beüljünk egy autóba, amiről nem tudjuk, hogy autóbuszba, ami hova megy, vagy beüljünk egy autóba, mi nem tudjuk, hogy önvezető, vagy egyszerűen csak gurul a lejtőn, és azt mondjuk, hogy ez még mindig jobb annál, mint ami most van, az valami olyan rendszerkritika, független a Fidesz kétmillió szavazatától, független Rogán antaltól és Orbán Viktortól, hogy ez rettenetes, de hogy én ezt soha nem gondoltam. nem olyan újdonság ez azért, csak bele kell gondolni. Épp ez a dolog lényeget, drágám, hogy ez nem újdonság. De nem, de a, a, a, szerintem jó, jó, jó helyen kapizgálsz, az a különbség, hogy a, szerintem a 90-es rendszerváltáskor nem a százezereknek, millióknak volt arra igénye, hogy Magyarország egy élhető, lakható polgári társadalom legyen. A Orbánik lelakták ezt a lehetőséget, ezt a reményt, és most azok akik abban hisznek, hogy ennek van értelme, és akik továbbra is millió számra vannak, tehát nem igaz, hogy nincs igény arra, hogy ez egy jóléti ország legyen, ahol működnek a dolgok, ahol én saját magam lehetek olyan, amilyen, ahol dönthetek a saját sorsomról, ahol én polgárként élhetem meg az életem, ennek az igénye támad fel. Ez nem azt jelenti, hogy van egy erős nem, polgárság, az igény Ez, ez nagyon fel. fontos dolog, ezt ugyanis nem tudom. Amiről te beszélsz, az a mi generációnk hogy a Szerintem a fiatalabbaknál ez még erőteljesebb. Ezt, ezt nem tudom. Ezt nem tudom megítélni. Az a helyzet, hogy nem ismétlem meg, amit mondtam. minden mondatával együtt például az is egy ilyen helyzet volt, a Ez az egyik. A másik, amiért nekem ez furcsa, az az, hogy nekem az volt az ideám abban az időben, hogy majd ki a dolog egyenesedni, ugye előzmények nélkül, jó, a testvéri tankok el, balfenénk lébezában nem tudtuk, hogy mi beugrunk bele, de volt ennek is egy olyan aspektusa, hogy kik jelenítik meg a politikát, mondjuk adott esetben személyükben. És házaltan is én ezzel, hogy lesz három-négy-öt választáson átmegyünk, és akkor a közélet úgy fog keletkezni, meg a közélet szereplői, hogy közösségekben megmérettetnek, választásokon felmutattatnak, kormányban, ellenzékben bemutattatnak, és hogyha megméretnek és könnyűnek találtatnak, akkor kiesnek a politikából, és hogy ez majd hoz valami izét, olyan, olyan jót. Ezt gondoltam, ezt képzeltem. Na most kiderült, hogy 30 év ide, vagy 30 év de ez nem így van. Nem így történik. Teljesen e, e, azt gondol, és most látszik ez, hogy, e, hogy, e, hogy az, hogy, és ez nagyon messzire vezet, és ezzel nem akarom elkenni. A dolgot, hogy milyen mélyen gyökerezik ebben a társadalomban az az igény, hogy mindig valami valakitől várjon egyfajta megváltást. És, és ez egy mély gyökerű dolog, ez nem a kádár pusztán. Ez egy nagyon mély gyökerű dolog. Nézd meg az attitűdöket, tehát azért többet tudunk annál, mint ahogy most előadjuk, hogy nem tudunk semmit, mint ahogy abból is többet tudunk, Gábor, azért ebben vitatkozom, igyekeztem, nem azt mondom, hogy minden beszélét végignézni. De azért, hogy más nem mondjuk, úgy genderezik, mint a vihar. Attól függ, hogy hol van. Meg amik mindegy. Tehát azért nyilván nem fogja teljesen, tehát valami genetikusan is benne van, és van neki egy alapálláspontja, mely alapálláspont azért persze, hogy tettekkel nem állam, meg tettekkel nem cáfolható de azért az, hogy ez egy jobb középizébe fog menni, és nagyon igyekszik, bár a közönség közönségvárakozása nem ez, a rendszer szót kise ejteni a száján, hanem kormányváltás van meg időnként Orbán, én azt gondolom, hogy az azt jelenti arra a kérdésedől is válaszolva, hogyha itt koalíciós kényszer lesz, akkor ő az Orbán rendszerre fog koalíciózni. Jó, hát kérdezzek valamit, mert lassan abba hagyjuk. Volt egy műsor, ami soha nem jött létre, és most már úgy tűnik, hogy nem is fog. Amikor ti kettőtöknek kellett volna elmondanotok azt, hogy mi a megoldás, emlékeztek még rá? Igen. Igen. Ez ügyben hogy állunk? Ezt teljesen megszüntette a Magyar Péter? Vagy csak elnapolta? Vagy mi a helyzet? Miközben nem tudom, mit kérdezzek, hiszen azt nem mondtátok el. Hát szerintem elnapolta. Hát te most utaltál erre egy kicsit, hogy a, a, a, nyilván a, a ugye, hogy arról beszéltünk mi, én nagy ellenfele voltam a, a Bukrosféle álláspontnak annak idején, aki azt mondta, hogy kell egy össz, nagy összefogást mindenki az orbán szemben, ez 14-ben vagy 18-ben, vagy én hát igen. emlékszem, hogy egy nagy összefogás, hogy akkor, de csak arra, hogy egy új választás, új alkotmány, tehát Igen. egyfajta ilyen, és akkor én ezen na nagyon vitatkoztam, hogy szerintem ez egy marhasság, ilyen nincs, tehát nincsenek olyan politikai erők, amik arra szerveződnének, hogy nyernek, és akkor lemondanak, és kezdődik az egész újra, hogy ez egy marhasság. De az gond, és ebben a kor, amikor el akartuk ezt mondani, egyetértettünk, hogy talán most az a helyzet jött el, hogy ezzel az egész Orbán rendszerrel tényleg csak közösen lehet leszámolni, de azt az ígérettel tudnak csak együttműködni a felek, hogyha azt mondják, hogy megállapodunk egyetlen egy dologban, ebbe összefogunk, hogyha kétharmadunk van, akkor kírunk azonnal megváltoztatjuk az alkotmányt, helyreállítjuk Magyarországon a jogalamiságot, és jön egy új választás. Hogy van egy, köz, egy közmegegyezés ebben, és akkor lehet együtt indulni. Mert egyébként láthatóan, nem lehet együtt indulni, mert annyira különbözőek ezek a pártocskák, annyira nem képesek felülemelkedni. Nézzétek meg, hogy mi folyik az önkormányzati szinteken. Hát e egy-két vacak helyen Igen. borul föl minden. Azt, hogy most akkor Kovács Hat, József, vagy Szabó Jólá lesz, a nem tudom egy egyéni. Ezért az egész borul, az egész várost oda dobják éppen. Szóval nincs erre a magyar közállapotok, nem alkalmasak erre. hogy Lehet fölülemelkedni, azt mondani, hogy van egyetlen egy közös célunk, ebben ezt próbáltuk volna megelőadni. És akkor meg. Ezt én most veszélybe látom, mert tényleg Igen. az van, hogy ebben a helyzetben a... a, a, a, a az új, az új alany, ő azt gondolja, hogy ő maga tudja ezt érezni. Tehát, ugye, mert, tehát ő van annyi, azt látja magában, és ezt sugalja a környezete is, az a tömeg, uh -huh. ami körülötte van, meg a kutatások sikerei. Nem látunk ilyet, hogy valaki két hónap alatt a nulláról 18-20 százalékra ment fel. Nem látunk ilyet. Magyar kétel a megoldás ember. A magyar Péter, a magyar társadalom nem Orbán gondolkodó jelentős része számára a megoldás uh, uh, Szerintem nem, de ez egy másik kérdés. Csak egy megjegyzés, mert ez így van, hogy az a helyzet, hogy én ezért húzom alá, meg haragszom, meg vagyok indulatos a hatalmi politikai elittel kapcsolatban, az ellenzékivel is, ha úgy tetszik mert az, hogy a, a magyar politikai kultúrában mi van elásva mi nincs meg mennyire alkalmas, mennyire nem és ezért haragszom az összefogás bukása miatt, mert azt tanította vissza, igazolta vissza a magyar választó számára hogy ez lehetetlen és képtelenség amúgy mi abban az olyan kurva nagy politikai innováció hogy abban megállapodunk, hogy ezt a nyolc kérdésben megyünk együtt, ezt elétálljuk ennek a szerencsétek népnek fél mondattal utalunk rá, hogy ez a közjó számára is jó lesz, majd utána kérjük a választásokat. De mi ebben olyan bonyolult, meg nehéz? Ez és fog, úgy van, ahogy mondod. Ez ki fog derülni, ez a jövő zenéje, de a jövő zenéje is egyszer jelen lesz, és ezt majd tudják be nekem ezt a mondást. Én azt terveztem veletek, hogy találkoznunk egyszer még három hét múlva nagyjából most arra, és aztán egyszer még, mármint ebben a fél évben utána, mármint a választás utána. Még egy beszélgetés. Miért van ez az egyszer méget? Most ne. ne a fél évet ez a nyári szünet. Ja, hogy nyári ez, szünet? Ez, a, ez a nyári ja. szünet. Aminek nem tettem eleget, azt gondolom Kurtács András feliratozással megoldott. A Csintalan Sándor és Hon Gábor voltak a vendégeim. Ha gondolják, iratkozzanak fel a Kelyi YouTube csatornájára, vagy ne iratkozzanak fel, és ugyanezt kövessék a Facebook oldalal is, vagy ne kövessék. gmail.com sok az unicum -al, vagy bármi mással még egyelőre lehet várni, az 9-éig -e még lehet hűteni. Viszontlátásra!